Kanbon laborantzarako ziren lurrak eraikuntzara pasara zinaiak eztabaida da baida eragindu Euskal Iri Elkargoan. Elbe Laboraritxindikatua lurtzaindiak eta kanboko autetxia bertzaleak elkarretaratzea eta informazio banak eta zuten larun bat goizian bai Euskal Elkargoko autetxeak bilkurara hurbiltzen ari zirelarik. Amaika hektarea eraikuntzara bideratzea salatu zuten magiz kasono elbeko kidea bai, hori da kanboko uh, proiektua abeaz bozkatua izanen da goizuntan badakigu hameka uh, hektara eraikitzeko ahiskuan direla iremu horiek partebederen bederen uh, marieina zentro haintzinean dira uh, ezagunak dira, iremu uh, ederaak, xalak, agronomikoki biziki uh, balio handikoak eta guk eh, haiten duguna da uh, hor, uh, laborantzaren interesa ez dutela kondutan hartu, baita ere paisa jarena, eh, zen ta oh, kanbo sartzean dira eta biziki kalte gaji izanen da bai laborantzako bai paisa aldetik, eta ikusten duguna da, autetxiek eh, haien diskurtsuan erraiten eh, balin badute eh, keskatuak direla laborantzaren geroaz, eh, konkretuki eh, ekintza, ezta gure sentzura eta bian plan gintzabat egiten delaik, laborantzak beti-beti galtzen du luha, eta Ez dute baita espada maiten nun den laborantzaren interesa, alta laborantzak eh, ekartzen du balio bat bai ekonomikoki, lujaldeari, eta bai ere irudiaren aldetik. Beraz, hala eh, biskabat, eh, deskura iatziak ira, ikusten du golarik eh, haien jokald moldea, alde bat eti diskursoa, baina gero, ekintza eh, konkretua eh, ez da alde honerat joaiten. Hemen ere, aipatzen duzu peluetan laborantzaren alde uxatx gutxi egiten dela eta laborantza bultzatzeko planik ez ikusten. Plangintza bat egiten delarik, beti eraikitzeari pentsatzen dalehenik. Nun hartzenalko den laborantzari eraikitzeko edo etxe egiteko, askotan hori da, etxe egiteko, edo bat zituen lan ere egiteko. Gu ez gira lan ere muen baina pentsatzen dugu, hori ez du gula pentsatu behar bakarrik egi baten heinean, baina orokorki ereman ere behar den gogo eta bat dela, badira ere lan ere batzuk ez direnak beteak Egun, beraz, hori uh, ez da normal, behitzela behar gineke pentsatu eta aspaldetik, aspaldetik ditu amarkadak hori uh, jaiten dugula, baina uh, ez gira bizikien zunak. Elbe sindikatu eta lurzei egin elkarretaratzean, kanboko oposizioko autetxi abertzaleak ere present izan dira, amaia behi autetxia. Bai, orduan kanbo ari da bere PLU hori um, aztertzen proiektua muntatzeko eta nahi badu zu, badira hainbat puntu, baina bada bat nagusia kanboko sartzeana itsasutik sartzen girelarik kanborat, iru hektareako e, luch ere bat bada, e, luch bat gauhegun hartzain batek erabiltzen duena, luch leun bat kalitate hauntikoa laborantxari begira, eta hogeen gainean bada proiektu imobal, imobiliario bat, eta proiektu hogeen lehen etapa da, beraz, eraiki eraikigarri gisa kalifikatua izaitea. Orduan, uh, gu hemen gira gaur uh, PLU proiektu hori hemen bozkatua izanen baita, eta nahi genituen uh, sensibilizatu autetxiak proiektu hori uh, astapenetik beretik geldi dezaten. Ez da baida hori etxean izan duzue, ere? Eta hortaz, zer diote? Orduan nahi baduzu duzue. Bos Herriko uh, duko kontsailu bat izan da, ez da baida undikoa. Uh, beraz, uh, gugutien gohan gira, eh, lau gira ogoita oh, behatziren gain lau boska baizik ez dira izan proiektu hori kontra. E, guk azaldu dugu, lujoiek behar dutela, behar dutela laborantxa defenditu, azkenean gizarteak ere gaur egun hautatzen duen e, bizitzeko e, bide bat dela, erjanaik du tokiko produktuak, e, tokiko ekonomia bat, kalitatezko produktuak, eta gainera, behar, behar ez dira gure argumentuak, baina haienak turismo mailan ere penteoiek mantentzea e, berean edertasunarekin, Uh, argumentu bat gehiago da ere, jendea erako hartzeko beraz. Gure ustez, uh, pence hogean, eraikigazi bilakatzia, joiten da, hoien beren uh, ideien, edo ez dakit ideiak dituzten, baina hoien uh, agertzen dituzten ideien kontra. Kamokuerreko etxaren deliberu alkargo mailan berretxirik lur ere hori eraikuntzarako sailkatu izan ote daiteken ikertzen hasiko dira, ez tala ere ahobatez bozkatu aizan, euntabeatzi autetxik alde bozkatu baldin madute, berrogei ta kontra agertu dira eta berrogei abstentzio izan dira.